Третата лекция, по-богомил непокорния свещеник. Църквата е голямата ерес, но в смисъл нападение. Но тя не иска да чуе за завръщане в изначалната чистота, която е Бог. Бог никога не идва при заблудените. Бог е единственият жив път, единствената жива любов. Животът на земята е забрава на Бога. А животът на църквата е изкривяване на Бога. Загива този, който не чува предупрежденията Божии. Ако трябва да се съмняваш Съмнявай се в църквата, но трябва ли да вярваш? Вярвай в Бога. Само вярата в Бога е плодоносна. Църквата е враг на човешкия род. Тя никога не го въздига. След време ще обясним, когато говорим за бойните изкуства, истинския вой няма нищо общо с победи и загуби. Той е предан отвъд гроба и неговия подход е съвсем друг. Той държи на истината и стратегията, а не на победи и печалби, но когато дойде времето, ще говорим за това. Ако църквата е Твоя спасител, това означава, че Бог те е изоставил. Думите на по-богомил, строги още тогава и сега действат. Значи Бог те е изоставил. Истинното служение е в любовта, а не в ритуалите. Отново нещо просто казано. В любовта, а не в ритуалите. Който вярва в църквата, ще бъде унижен от Божията воля. Идва определен момент и Божията воля го унижава. Сам Христос не е православен, а е Син Божий. Не е православен, а е Син Божий. Думата хляб означава насъщния духовен хляб. Това е чистото разбиране, истинското духовно разбиране на Бога. Това е единствения хляб. Бог е лишил сатана от небесно достоинство за своите цели. Грехопадението е изпускане на насъщния истинския хляб. Тоест, истината е била изпусната. Чистата, истинна вяра е силен приятел, но тя също трябва да бъде укрепена от любовта. Чистото сърце е истинската църква на Христос. Изоставих църквата и отидох при Божията истина. И затова ме опрекнаха, че даже ме отлъчиха и видях, че отлъчването ми е Божие благословение. За чистото сърце и пещерата е олтар, а за нечистият олтарът е гроб. Църквата има много отговори на въпросите, но тя няма Бог в себе си. Църквата е заседнала в света, но истината не е от света. Който е приложил любовта, има Бог в себе си. Той няма църква, а има Бог в себе си. Църквата е била създадена, когато се е случила измяната към Бога. Всичко сътворено е измяна, всичко несътворено е вярност към Бога. В църквата на смъртта остават тези, които не могат да се променят. Който не може да се промени, нищо не може да промени. Да възлюбиш църквата, това е робство. По-скоро, казва Поп Богомил, бих възлюбил вълк. Вълк. След време ще ви говоря и за вълка. Това е мистично същество. Не е така просто. Не е като кучетата, от рода на кучетата, но не се подава на зависимост. Той си е. има древна независимост и стара скрита мъдрост в себе си. Бог се разкрива като таинство само на съвършенната любов. Никога не заменяй е Бог за църква. Това е един от съветите на Поп Богомил. Никога не заменяй е Бог за църква. Мъдрият е тайна книга Божия. Той чете от дълбините на своето съзнание. Там е неговият ръкопис. Книгите на Поп Богомил били наречени Страшната книжнина. Разбира се, Страшната книжнина. Почти всичко са горили Богомилско, мисля, че съм ви казвал, дори и книгата, рядката книга Зелейник. Богомилски рецепти. Рецепти не от билкари, а от мадрици. Рецепти, които наистина помагат на хората. Дори и това е било горено. Всичко е страшно, щом е Богомилско. Така мисляла църквата. За поп Богомил казвали този бунтовен поп заради него Многобройни църкви опустяха. Многобройни църкви опустяха. Казва: Сам Сатана се е настанил в църквите, като в свой дом. И сам той бращолеви едно и също, за да увеличава неразбирането и безумието на падналите. Никаква религиозна служба не може да се сравни с любовта към Бога, казва по-богомил. Никаква религиозна служба. Църковното християнство е тъмна духовност, отдавна изпъдена от Царството Божие. Тъмна духовност, отдавна изпъдена от Царството Божие. Укротяването на бурята не е укротяване на морски вълни, казва по Богомил. Това е окротяване на страстите. Страстите в човека, паразитите. Това е окротяване на бурята. Страстите, които бушуват в човека от Сатана и от тях човек потъва. А който ги окротява, лодката му излиза над водата, защото Бог е с него. А лодката, това си ти, самия човек. Това си ти, твоята същност. Тайното знание много давна е напуснало официалната църква. Тези, които не разбират Бога, това са църквите. Те увеличиха злата сила в света.